Bueno, ba, gaurkoan hemen gurekin Xabi dugu, Lakasita Gaztetxeko kidea eta gurekin zaude Xabi, darun ba, bat honetan jaion ospatzen delako festa mundiala Lakasita Gaztetxak urtero antolatzen duena eta bueno, horretasitze egiteko, arratxalde arratsaldean eta, beno, dabizi, nola entzuletako batzuk ez duten ezagutuko jaion hau ba, mundu osoan zehar entzuten ari dinez bazalduko dugu pixka bat eta errepaso historiko bat e, ehingo dugu zesan beharra dago bederatzigarren urtea dela ortengoa Gai, mm -hmm. alaxe da gai, iaia ia, amarka osoa jaionekin eta egia da behatzi urte hau egiteko asmoa zaldu genunean eta horretarako lanean hasi ginenan ez genuen uste, ba, jarraipen aukiko zuenik, baina, baina bueno, urtetan zehar aukera ba, izan dugu, errepikatzekoa eta aldo herretari ba, oso posi gaude. bezala Sanbezala ba, behatzi urte dira, eta ez da, ez da gutxi. Eta atzera joan ez, ba, ba, ekimen hau egia da ba, azken, azken urteetan gaztetxak aurrera eraman duela, baina as, e, bere hasieran edo lelengo hasierako lehenengo bi urtetan eh irunen ezgenuen gastetzeri gara hortan eta gazte bizirik gazte talde batek e, aurrera eramaniko ba ekimena, ekimena izan zen. Gazteak bizirik eh ba, irunen sortu zen orain dela 11 bat urte edo utxu bera gazte, e, eta eta egin egineko ekimen, ekimenen artean hau e, jaion bera dugu beste ekimen batzuk aurrera eman zituen eta ekimen hauen ezaugarri nagusia zen ba piska bat irungo irungo iria piska bat zirikatzea eta eta eh bestela ba aldarikapen batzuk ba ezagutsera ematera batez ere ba gasteizikuspegitik eta Aisia bizi eredu besteerako bizi eredu baten alde, eh, autogestio aldarrikatuz eta bideo urtatik egin ziren bestein bat ekimen. Ta bueno, ba, esan bezala orain dela betzi urte ba jaion, e, jaion bera jaionbera burutzeko asmoa ba ateratzen asambleada batean eta, eta eta eta bueno, ba, ba aurrera aurrera emangoen egun, bueno, e, egun bat izan zen, e, Azaluko dut, haien batzuk ez dute jakingo o jaion bera zer den, ba, kamioi batean, e, zuzeneko musika eskaintzen eskaintzen da, e, irun, esan daitekeen, nola bai, irungo zentrua zeharkatzen duela, eta eta guretzar, ba, oso garrantzitsua izan zen, ba, irungo zentrura, ba, gure aldarrik apenak, e, edatzea. Na, izan ere, E, irungu gehien behar muskuko hauzean e, mugitzen ginen, eta eku zoen behar hori ba, Get horretarik salto egin eta gure aldarrikapenak esan bezala ba, irun osora zabaltzeko eta, eta non hobeto eta irungo zentruan ba, zabaltzea baina eta horrela sortu zen ekimen hau, bestelako gero urtea zehar aldarrikapen desberdinak izan ditu, baina aldarrikapen nabuzena, ba, kaleak berreskuratzearenak aldarrikapena Eta hori ze izan daba, urte guzti hobetan errepikatu den aldarrikapena Gero bestelakoak ere izan ditugu, baina hori da nagusiena Hori izan berrizun, <coughs> pixkat aldarrikapen edo zaugarri nagusiak Hortxe pixkat haipatu dituzu ez? Bat gaztetxarekin e, lotute gotiaz Zenaiz eta hasieran gaztetxokasambladak mm -hmm. ez antolatu Bai zegon gaztetxorren beharraren aldarrikapena eta pigarren urtean, gaztetxea jaion baten ostean e, okupatu zen mm -hmm. eta gero ere bai, oso garrantzitsu ere bai, kaleen e, e, okupazioa erabilera aldarrikapen hori mm -hmm. eta azkenean kaleen e, aldarrikapen hori ez bakarrik e, kalea bera aldarrikatzen dugula baizetik, baizik eta simbolikoki ere bai beste e, gure espazioa bezala e, aldarrikatzen dugula jaionekin mm -hmm. ez? Bye. Ia zan bezala, ba gasta bizirik duela 11 urte sortu izan eta eta segituan ohartu ginean ba, edo zein ekimena aurrera ateratzeko edo ba, e, e, udaletxearen burokrazia basa genuela eta askotan bertan ditotzen ginen, bertan galtzen ginen, eta ez genituen e, ez genuen lortzen ba, ekimenoen aurrera eramatea, ba, modu formaletik edo instituzionaletik, eta azkenean gure kasia egin behar izatekin ditun. Orduan ere, problemak izaten genituen ba, ekimen joek aurrera eramateko, hainmen ba, askatzen ez genuelako. Eta hartu ginen bakaleak nolabait e, galdutak, galdutak genitula, hori berreskuratu beharra zegoela eta gure aldarik, eta bestalde gure aldarik apenunak, bakalean egon behar zutela eta esan bezala ba hortik ateratzen ba jaiotzen egitaren ideia eta baita gaztetxea gastetxea edo espazio fisiko bat edukitzeko beharra ba nola nolabait ba eh e, berreskuratu genuen espazio fisiko bat kalea berreskuratzea bai egiten da baina bueno pizkanak ga nonbaitetik hasi hasi zegoen eta gastetxe espazio fisiko hori ba, berreskuratu genuen anaka, anaka kalean eta eta honi, eta aldarri, kaleak aldarrikatzearen behar honi ba, jarripen haman genion gaztetxean lortuta ere eta urte aldarrikapen desberdinak eraman dira kale hoiek betetzeko asko finean, ez? E, olako zeintzuk izan diren nagusiak edo zeintzutaz gogoratzen zarene mm -hmm. bai, epatzen al... Epatzen bai, bai. esan Argi, e, urtero argi geratzen dena da kalen aldarrikapen hori ba, Gure inguruko herrietan eta ba, beharrezkoa ikusten dugu eta eta irunen ba, bereziki Baina horretaz gain, ba, gaztetxa beraren aldarrikapena ere ingenuen urte batean Hau da, Gaztetxak zer, e, gaztetxe bat zer den asalteko balio izan ziguna e, Bestalde, ba, momentu puntualetan ba, irunen sortu diren ez ere kalera Ateratzeko balio izan digu, besteak beste, beste baren dela iti, irula urte irungo zentrua ba, kamaraz josi zituen irungo daletxeak, inolako galdeketari gabe, oraimodan da ben galdeketari gabe, eta bar, eta bueno, horrei orre, banola baiteko erantzun bat emasitzaion gaztetxetik, eta kampainoren barruan, bajaion bera ere, aldarrikapen hori, e, ba, kontrol sozialaren horkako aldarrikapen hori, e, Adira si zizien, ba, e, jai hon hortan Eta orain buruan... Ba, ba ez daukar, <laughs> beste... Bueno, beste di, e, baina... Pila bueno, bat egon du, bai, egon du direla... Bai, orain badur beste bat Egin ba, beste urte batean, bankuekin Bankuekin eta barba... E... Ba, jai hon bera proeitzatu zela, ba, bankuen inguruko saraketa bat egiteko, eta bueno Ba, baina ez ditur gogoan egia zen, baina urte-zurte izan dira aldarrik apen eta normalean koinciditzen dute, ba, gaztetxeak aurrera amaten duen ba, ba kampaina baten barruan edo mm -hmm. Nena guztuz, entratuko gara pixka eta ortengo jaionean e, lelo nagusia aldarrikatu zure orbita, odisea bimila amabi eta egin behar dena pixka bat da divergentzearen apologia nola baita gatik, ez? Mm -hmm. Baina, urten egia zen, da, jaionik estralurtarrena, eta, eta egia da, askotan gu asambladan ez du, ez gerala isertzen mahi baten inguran, eta zagoena, urten zein zango da, gure elema, baina baina, urten ikusten genula behar berezia, baina ezberdin tasun hori aldarrikatzekoak, eta, etile joen aldarrik ikusita aldarrikatzekoak, ba, gaur egon, badirudi gero eta individualista gerala, individualista gerala, baina, gero eta, igualagoak eraldi berean, eta... eta ikusi genuen egokia, ba, jaion jaionbera eta bere izarerekin badatortzen, jaion bera, ba, festa nahiko eroa izan hori da, eta irun guzti astoratzen duena, eta, eta ikusi genuen beharrezkoa, ba, etero genuetasun hori aldarrekatzeko, desberdina izatea hori, ba... ba e, aldarrek apen bezala erabiltza. Eta... Eta bueno, horti dator, ba, ba bueno, zugu esan bezala, zure orbita. Hau da, bakoitzak bere orbita aldarikatzea eta urtean pizka bat, ba jaion espazio kosmikoa bihurtuko dugu eta eta bertan ba, ba desberdintasun hori ba dugu. Gaina desberdintasun hori, divergentzia hori mm. alor alorpila batetara eraman daiteke ez dakitze punturaino ala mm, irudikatzen den edo den baina eilla da divergentzia pues, eta pixka bat ere bai e, eragile desberdinak parte mm -hmm. e, hartuz e, jaionen bertan eta gaztetxaren bizitzan ba, bai eskene ditortzen zaite nortasunaren kontua mm -hmm. e, seksualitatea hainbat kontu divergentzi, nun divergentzia non divergentzia hitz bere garrantzia izan dezakeen ez bai oso oso zabala da eta baliteke mm -hmm. Hori esatea aldarekatu zure orbitare oso ambigua, izatea ez es doa, doa inora, baina, baina berez e, sakonago, sakonago ikusita oartze, ba, oartu altzera ba, alor askotatik hartu daitekela batzuk esandako adibide horiekin edo bestaldere esan behar da ba, gaztetxean bertan ba, erri mugimenduko kide kide desberinek ere parte hartzen dutela Eta askotan ere, ba, hori normal, irungo normaltasun eretik atdago. Eta hori ere aldarrikatu pues aldarrikatzearen beharra badago. Eta bestatik ere, ba, gauza, igual, pertsonalagoak edo intimoagoak izan daitezkenak ere, hori aldarrikatzeko beharra dago, ba, badirudik gero eta e, gero eta inguru konservadorea eta konservadoreago batean gaudela, eta eta horreri huelta eman barzaio. Eta huelta man barzaio, ba, desberrentasun hori aldarrikatu. Zori da pizka bat, ba, go eh lemania atera, diogun, logika. lógica. Ja ya egunean apirilako 21 izango da Larum batarekin, Mosku plazatik eh irterengo da kontzertu ibiltaria, nola, nolako eguna, nolako programa ta ze taldere bai egongo dira bertan. Ba, bueno, azken urteetan errepikatzen den moduan, vale. ba e, ibilbidea Moskurik Gastetxerainokoa izango da eh Bosterritan abiatuko da kamioia bera, gaztetxera nio. Eta e, kamioian, ibilbidean zehar, ba, Elbisen bertsioak izango ditugu, Elbisen bertxio rokan roleroenak, Misteri Train taldearen eskutik. Eta, eta hori, behin gaztetxera iritsitakoan, bertan kanpokaldean dugun, ez denatu kitzikian, e, bitalde joko dute, Los Galernarras eta Arrasatea Arrak e, surf rocka egiten dutenak eta Ondoren talde irundarra Jupiter Jon izango dugu eta 10 aldera barruan jarraituko dute kontzertuek e, Joseba Irazoqui Beratarraren emankizunarekin Ondoren Laiorraser irundarrak irundarrek eh emango dute jarraipena eta kontzertuetan azkeneko izango den Mutur Beltz ba, izango dugu ba, kontzertuen e, kontzertuen saiori ba, amaitzeko. Eta ondoren jaia jarraituko du DJ gu e, ba, DJarekin mm -hmm. orduan eguna potente dator luzea da, ba, ratxaldetik magoizeko ordu txikitara eta, eta bueno, egiasan ma aprovechatuko dute hemendi ba jende guztia animatzeko egia da berazi urte pasadirela eta ez direla kasualitatez ba ez etzaiola kasualitatez eman ba, berez formula funtzionatzen duelako eta aldarrekapena izateaz gain ba ondo pasatzeko aukera aukera dago eta egia san esperientzia polita izan hoia da Guardan banimatzen zaituzter guztiei. Batezari igual eh ba kontuan hartuta Euskal Herriko hainbat puntutan entzuten gaituztela, zehiruneen es hemen eskualdean bidasualdean bat nahiko ezaguna da, mm -hmm. da jaia hau baina ehia da fiskat eh muga mugaz gaindituz ere bai jendia e, benetan ba, festa politia dela, ez? Bai, bai, bai, dudari du gabe. Gainera Urtere, urteren batean urte batzuetan ba bidatu izan ditugu ba, bestelako beste herritako eh beste herritako ba, pizka bat besterik gabe harremanak harreman harremanak ba sendotzeko eta ber baltzasuko gaztetxetik urtere batean etorri ziren eta ber eta bueno ia esperientzia polita da beraientzat ere esan nahi dut ha da guretzat guk oso propio bizitzen dugu jaihau gaztetxaren urkeurrenarekin batera eh egin batean eta baina baina giazan egin zan, e, egin egin kanpotidatorren jendeak ere ba, ba, eta ba, gosatzen du eta orduan ba, go, gomendatzen dute eta ja, jai hau, zesango ditu bani Amaitzeko, <risa> ba, hor bideo batzuk inurtez egin dira promo bideoak, neko celebreak e, norbait hola interesapiztu bat diogu bideoa bilatzeko baina, neko neko celebreak era bai Bai, ba... <laughs> ba, gila... E... Youtube-en zintzilikaturik bideo batzu ditugula, ba, horrein... Ba, urte batzutik ona egiten hasi ginenak, urte den batean ere abestiten batean ginen. Eta gila esan... nahiko... nahiko absurda dira bideoak, baina bueno, hori da bideoak daukaten zentzurik ahondiena, ba, absurdua bera. Eta... eta gila esan ez daukate meso ahondirik, baina gure uste zezdu izan behar. Eta eta ba, balio egia izan balio digute bideo hauek ba ezagutsera emateko e, jaion bera eta promo bezela erabiltzen ditugu eta ba, ba hemendi ba bueno jen, norbait internet aurrean malimago ba YouTubean sartu eta jaion jaion hitza klikatura pentsatzen dutagertuko direla bideoiek, edo bestela aurtengoa aurtengoa infrabelocidad dizen hau da jaion infrabelocidad jarri barko litzateke Da, bueno, hortik baterako dira. Bueno, kontu da begiratzea, ba bi pertsonai daude, bat militar eta beste barka xulo laburuan eta bueno, ba klikatu eta Etafarre egin pizka bergutaz. Beraz, eh Larumba honetan apirilako 21, Arratsaldeko 5:30tik eh ittengo da kamioia, eh, jaion eh besta, ta besterik gabe Xabi Mille esker, horriki mi egon izanagatik. Bad, vale, ni esker, suei.